Və sonra müəllif 7-ci yəni bölməyə qədəm qoyur və bu bölmə də Minəl imən ən yuhəbbəli əxihi mə yuhəbbəli nəfsi. Deyir, imandandır ki, bir insan öz qardaşına, özünə istədiyini, yəni qardaşına, yəni istəsin, yəni bölməsidir. Baş heç ki, bölmənin adına da biz baxsaq, görsək ki, yəni məna etibarı bunlar hamısı demək olar ki, özündən əvvəlciklərə, yəni uyğun, yəni məsələlərdir ki, yəni burada da müəllif öz etiqadını izhar eləyir. O da nə məsələsidir? İmanın qalxıb və düşməsi. Yəni insan etiqadı, ya iman buxarıxanvanın etiqadının biri də budur ki, o bu bölmə ilə qeyd etmək istəyir ki, iman düşür və nə qoxur. Neylə iman qalxır? İtaətlə. Neylə enir? Asiiliklə. Aydındır? Və e, eyni zamanda müəllifin burada bir başqa bir etiqada izhar ol. O etiqad da onun ibarətdir ki, müəllif əməlləri ney niyə immandan görür. Və bu da əhl-i usul etiqadlarından biridir. Hansı ki, mübarətdə muğricələr və başqa firqələr əhl-i sünnəyə Və müəllib bu bölmədə Ənəs radiyalan hədsini gətirir ki, buyurur ki, Qala Rasulullahi s.a.v. Lə yu'minu əhədukum hətta yuhibbəli əxihi mə yuhibbu li nəfsihi. Ənəs radiyalan buyurur ki, Peyğambər s.a.v. ki, e, sizdən biriniz iman etmiş olmasınız, Hətta özünə istədiyini qardaşına istədi, istəyənə yəni qədər. Və şək yoxdur ki, burada məsələ xeyirdən gedir. Hansı ki, bir başqa bir ləfsə gəlib ki, minəl xeyir, yəni xeyirdən. Çünki insan ola bilər özü, özünə şər istəyir, özünə e, necə deyərlər e, dolandırıcı əməllər axtarı özünə. Amma o demək deyil ki, o şəri kimə də istəməlidir qardaşına. Çünki burada məsələ nədən gedir? Burada xeyirdən gedir. Yəni özünə iman etmiş olmaz, hətta öz qardaşına istənməyənə qədər. Və əhl usul etiqat alınan biri də budur ki, yəni əgər bu cür rivayətlər gəlibsə, minəl-iymən, ələ minə əhədəkum və s. Yəni bu cür ləfslər gəlirsə ki, imanlandır vət iman etmiş olmazsınız. Əgər bu cür rivayətlər gəlibsə, bunlar imanın kamilinə dələt eləyən hədislərdir. Aydındır, yəni əssinlə yox. İmanın əssinlə var onda. Aydındır. anca bu cür əməllər onun imanın kamil formasını aparıb çıxaran yəni əməli. Çünki biz bilik imanın və İslamın özün rüqunları var. İslamın 5 rukunu var, imanın 6 rukunu var. Onlardan biri olmazsa, həmən insan mömin etmiş olmaz. Əgər o insan bütün Peyğambərlər inanırsa, Musə inanmırsa, o insan olmaz? Mömin olmaz. Əgər hamısına inanırsa, Məhəmməd Peyğambələ iman gətirmişsə, o insan... Mömin olması aydındır və ya da ki, mələklər və ki da kitablar və da ki, imanın başqa rukunları. Ancaq e, bəzi imanın furu məsələləri də var ki, onlar bu imanın, e, ima, e, rukun olan imanların e, furularıdır, yəni onlara bağlı olan yəni, məsələ. Çünki eğer biz imandan olan bütün məsələləri qeyd etsək, onda onu hifs etmək, dərk etmək, Əzbərləmək nə olardı? Birə çətin olardı. Yəni, gəlsək, saysaq əvvəldən. İmanın birinci şəhdi məsəl üçün hansıdır? Allaha iman gəlir. Əgər biz desək ki, birbaşa bu tərifin üstünə qoysaq ki, Allaha iman tri, ima, Allaha imanın, yəni tovfidin üç, üç qismi. Uluhiyyə, rubi əsma sifət, başcaq uluhiyyədən hansıları daxil təriflərinə, rubi hansıları daxil təriflərinə əsma sifət, əsma sifətdə qaydalar necə olmalı, necə olmalıdır. Yəni, elə bütün bunlar hamısını nə yaradacaq? Böyük bir problem yaradacaq. Kimə? Onu dərk eləyən insana. Aydındır. O baxımdan o cür və yaxud da götürək e, Peyğəmbərlərə iman. Peyğəmbərlərə iman. E, nədən başlayırıq? Nə vaxt peyğəmbər olublar? Nə vaxt elçi olublar? Ondan olur əzminə, rusul hansıdır, bilinçansıdır, sonraki hansıdır, sırasıyla hansı gəlib, hansında kitab nədir, kitabların içindədir və yaxud və s. və yaxud ki, götürək e, ahirətə iman. Ahirətə imanın özünün içində nələr var? Orada sırat var, hovuz var, e, mizam var və yaxud bütün bu incəliklər, yəni furu məsələlər, iman məsələlərini biz əgər bu usul imanın e, yanında elə zikr etsək, Bu artıq günlər yox, bəlkə aylar lazım üçün otur bütün imanın bölmələrini, yəni ehtiqat eləyəsin bir-bir aydındır. Və bu baxımdan ilkin ehtiqat altı rükundur. Amma sonradan isə insan o rükunların e, usulları biləndən sonra onlara taba olan furuları öyrəndiyicə imanın eyni yer təkmilləşmə formasına gedir. O, hər dəfə imandan bir olan məsələləri eşitdikcə, onu əməlində tətbiq etdikcə, o insan nəyiniyir? İmanı, yəni artmış olur. Ay, necə məsəl üçün, insan məhtəbə gedir və deyirlər ki, sən bu il 11 dənə kitab keçəcəksən. O, artıq beynində dərk eləyir ki, mən 11 dənə kitab keçəcəm. Fizika, coğrafiya, həndəsə və xələ aydındır. Amma sonrası artıq o, onu bilməklə. Onu 11 dənə kitabın adını bilməklə o alim salir-salmir, hətta o 11 dənə kitabın içindəkilərini keçib, öyrənib, tətbiq eləməyir. Aydın da imanın şərtləri də bu cürdür. Yəni 6 imanı biz umlidə bilirik ki, 6 imanın rukunu var, ancaq imanın əməlləri nə eləməyir? Bunlarla bitmir. Aydındır. Hətta o furu məsələlərdən başqa da, başqa əməllər də var ki, o da nə dəyək? məs e, Bu əməllərdən biri də hansıdır? Bax, Peyğəmbər salsın bu hədistə dedi kimi, sizdən biriniz kamil, müsəlman, mömin olmazsınız. Hətta özünüzə istəyiniz xeyli qardaşınıza istəməyən qədər. Sən istəməsən səni ticarətdə allatsınlar? Allatma. Sən istəməsən səni işində allatsınlar? Allatma. Sən istəmirsən, e, sənin bacınla, qızınla və ya da ki, e, əgər anandı, xalandı, kimi ərə geyibsə, onu incitməsinlər, onu ədalətdə davransınlar, sənə camiatın qızı ilə elənsi davranır, əlimin altında olan yolcu zövcənlə o cür davran. Əgər sən istəmirsənsə ki, sənə əziyyət verilsin, zülüm olunsun, səndə heç kimi əziyyətdir, heç kimi zülmün və əgər sən istəmirsənsə qonşuun sənə e, istir mənəvi istəyir, maddi zərar versin, sən də nə Ona zər vermə. Əgər sən istəmirsən ki, e, sən övladların sənə e, necə deyirlər? Tərbəksizliyi, tərbiyəsizliyi etsinlər, sənə axlaqsızlıq etsinlər, ən azından sən də öz valideynin necə davranmasını gözlə. Əgər sən istəyirsənsə ki, sən ehtiram olunanlardan olsan, yaşınıza görə ə e, dünya görüşünə görə sən də özündən belə o zür ehtiram etməlisən. Elə tam bu cür. Yəni sən özünlə nə tər muamele eləmək istəyirsənsə, nisbət bir hissə gəldiyi kimi və insanlarla eləməsən O cür müamilə etməlisən. Aydındır. Ələ sən istəmirsən ki, sən yolda gedəndə, mini sürəndə və yaxud haradasa bir xırda bir səhvə görə səni sövsünlər, eyni zamanda sənin də qarşı o səhvələsən sən də insanları o cür yəni, təhqil eləmək. Yəni, bütün nə əməl, necə istəyirsən ki, sən müamilə olmasan, səni necə müamilə eləsinlər, o cür dəsən, insanların o cür müamilə etməlisən və eyni zamanda bu hədisin özündə göründüyü kimi sən öz və istədiyin xeyri, qardaşıva istəməyənə qədər. Yəni öz sən nələr istəyirsən, çoxu var dövlət istəyirsən, şan, şöhrət istəyirsən, yoxsa e, hörmət qazanmaqsən, neyin nəmək istəyirsən, sən onu qardaşıva istəyirsənsə, nəticə etibarilə sənin qəlbində olan pahıllıq, kin, qüdrət, e, küdürət, Həsət qəlbində neyinəyir? Uzaqlaşır. Və sən özü tam o biri misalmanı kimi zəif Allahın qulu kimi neyinəyirsən hiss edirsən. Əgər sən yox bunun əksini, əgər hər şeydə mənim olsun, onun olmasın mənim olsun, elə mən indiyən olsun, mən vurum, mən dağıdım, mən qazanım, səndə artıq hansı təbəqənin insanların olacaqsan təkəbbüllü, həsədli, qəlbində kin-küdrət olan, rəhim olmayan insan olacaqsan, zalım qəddar olacaqsan. Çünki sən o dünyanın o, e, hamıdan qabağı, hər şeydə qabaqlamaq istədiyində, yəni söhbət burada dünya əməllərindən getir, ahirət əməllərindən getməyir, söhbət dünya əməllərindən gedir. Sən əgər hər şeydə mənim olsun, mən qabağa qaçım, mən alım, mən satım, mən belə eləyib, mən belə eləyib, sən artıq təkəbbüllü bir insana, zalım və qəddar bir, sıfat alacaqsa, form alacaqsan ki və bu da bu hədsin zahiri ləfsinə görə, yəni ziddidir və Allah Subhanahu biz o cür təşəbbürlərdən, yəni etməsin. Amin. Və sonra müəllif, e, hə, həmçində bu hədsə başqa bir rivayətə var İbn Hibban, e, rəhməhullahu özün kitabında qeyd eləyir ki, yəni bu hədisdə ləyumunu əhədukum" ləfsində onda başqa bir ləfsən gəlib buyurur ki, "Lə ya buluğü həqiqətəl iman." Yəni həqiqi imana çatmaz. Həqiqi imana yəni çatmaz. Əslində, e, hər bir insan öz etdiyi imana görə müəmin sağılır. Ona görə Əhli Sünnənin eytiqat bölməsində belə bir bölmə var. Əgər sənə desələr, sən müəminsən, sən inşallah deyə bilərsən, yoxsa yox. Bu barədə Əhli Sünnənin iki umumi yənirək var. Düz, bəzi qismlər deyir ki, yox, sən inşallah deyəmərsən, yox, sən inşallah isən artıq şək gelirsən imanında. Bəzələ deyir, yox, sən deməlisən. Çünki sənin mömin olub-olmadığını Allah bilir. Amma həqiqi düzgün əhlisünnənin orta cavabı hansıdır? Əgər səndən sual soruşulanda ki, sən möminsən. Əgər onun qəssdi deməkdir ki, sən imanın altı şərtinə, iman gətirmisən yoxsa yox? Bunu inşallahsı deyəsən ki, bəli möminəm. Aydındır? Çünki sən də hə, inşallah deməlisən sən 6 imanın ne isə, iman gətdirib və şək killisən. Bu barədə inşallah etmək olmaz. Əgər e, onun qəhsdə olsa ki, e, Mömin Ənfal surəsində Allah sələni, müminlərin vəsifini sadarə və deyək ki, axıda deyək ki, Onlar həqiqi möminlərdir. Vəsifini sorsansa, o vəsifə deyək ki, inşallah. Çünki sənin o vəsifdə olanlardan olub-olmadığı bilən kimdir? Allah subhanahu wa ta'lə. Onda bu halda inşallah deyək ki, ancaq imanın altı ərikanından sual soruşursa, şəksiz, şübhəsiz, inşallahsız, Desən ki möminəm. Çünki sən onun artını elmisən, iman gətirmisən. <gülüyor>